الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا بيهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتوا إلا وأنتم مسلمون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 Usul firqib al-hakim, tadi dia jenis give al-hakim, tadi al-mahkum ialah, al-mahkum ialah, al-mahkum ialah, tadi ist, tadi dia dia اذ المحكوم فيه المحكوم فيه فيه المحكوم فيه و تزيد دتات تزيد دتات صلاه زكاه الحج بر الوالدين تزيد دسي دتات و اذ es gibt الحكم الحكم الحكم الحكم الحكم الحكم تزيد دي اورتايله الحكم تزيد دي اورتايل also es gibt al hakeem das ist der gesetzgeber Und das sind die, die, das sind die, die de urtayla. Das sind die original de urtayla. Woher Vuh, haben wir diese urtayla? Von Al-Quran, sunnah Ijma, ijmaq Al-Qiyas. Das Al-Hakim. Al-Hakim. O Allah. Al-Rasul, sallallahu alaihi wa sallam, mubelig. Ist ein kovet, ein vermittler. Und al haben wir von quran Kemudian, untuk kias, terdapat sebuah bukti. Kias terdapat sebuah bukti. Al kias menunjukkan kepada kita, menunjukkan kepada kita bukti ini melalui al kias. Jadi al hakim, terdapat al hakim. Itu yang akan kita lihat. Itulah akar dari mahkum ialah, mahkum ialah. Itulah yang dan, saya berada di Seite 2. Dan, ada empat Al-Mahkubu mana? Ini adalah. Seperti yang dikatakan, salat sun. Mahkamah. Dan, ada pemerintahan. Pemerintahan mana? Ini adalah hukuman. Jadi, ini adalah hukuman. Jadi, ini adalah hukuman. Jadi, ini adalah hukuman. Jadi, ini adalah hukuman. Jadi, ini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 Kad bûsha ham kisan. Dambit, fi hidup folk Allah subhanahu wa taala kufir kisan. Untuk bûsha ham ham Allah subhanahu wa taala zakat. Untuk setiap folk. Untuk setiap folk, erwet we ein kisan. Dient Allah der da predigte. Dient Allah, und maht di gutes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 die Leute, die schon die dritten Schüler, die Schüler im Semester und vierten, das jedem ist eine ist ein Wort, ist Allgemeinheit. Kullu, ولقد بعثنا في كل أمة, das heißt für jede jedem Volk, das ist ein Allgemeinheit. Also das heißt jedem Volk haben ein Prophet.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 das leben also al-haqidra was über Allah das Verborgen seine Enkel seine Bücher, alles was was Verborgen ist al-haqidra die Urteile haram halal makro bendu das, das erkennen das kennen die Menschen von Jinn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 Und die Beauftragung ist die Prüfung. Die Prüfung, Allah Subhanahu Wa Taala hat nicht nur Mensch so geprüft. Er hat ihm das Hören, das Sehen gegeben, Verstand, freie Wille. Also, der hat ihm die Mittel des der Beauftragung. die Mittel der Beauftragung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 die auftragung agabisch sprache bedeutet äh wie bedeutet kosten und bedeutet die mühe die mühe taklif kommt von al kulfa udan bashaqe die mühe und im fach ausdruck bedeutet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 als Sprache mit Befehl oder Verbot. das arabische Wort, das arabische Wort, et taklif, okay gehen wir zu zu Seite zwei. Taklif. Die Auftragung auf Arabisch ist At-Taklif Seid ihr jetzt in der Saat 2, ja? taklif Also ihr seht, was ich schreibe, inshallah Seht ihr, was ich schreibe? At-Taklif Das ist die Beauftragung At-Taklif, mit Shiddah At-Taklif At-Tak taklif تكلفة كومت بيت الكلفة الكلفة الكلفة لا الكلفة الكلفة لا يصدي الكلفة الكلفة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 Surat Al-Baqarah, Ayah 23, Allah SWT وَإِن كُلْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّدْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَاتُوا بِسُورَةٍ بِمِثْلِ Und wenn ihr im Zweifel seid über das, was wir auf unseren Diener, auf unseren Diener herabkommen ließen, dann kommt mit einer Sura von seinen Gleichen und ruft eure Zeugen außer Allah, wenn ihr wahrhaft seid. Also Allah Subhanahu wa ta'ala beschreibt Prophet sallallahu alaihi wasallam die Dinerschafft nie der muslim praktiziert richtig Islam desto leucht in Allah Subhanahu wa ta'ala desto wird in seine Ehre seine Würde so groß Also wir haben jetzt über der beauftragt wer ist diese beauftragt also bevor das bevor das dass diese antwort diese frage antworten wir zu zu seiten 3 hier die lässt zurück die lässt zu reichen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 dann kein wahr die wollten die beauftragung nicht allah hat die gefragt aber sie wollten diese beauftragung nicht der becher hat diese beauftragung genau von den menschen gibt's menschen die wollten diese beauftragung nicht die leben die möchten nicht die leben wie tiere die wurden es nur essen und trinken diese e erniedrigt sind dass die beauftragten die richtigen beauftragten die wirklich die beauftragung angenommen haben und praktizieren sie dass sie die würdigen allah sagt hast du nicht gesehen hast du nicht gesehen dass sich vor allah anbeten niederwerft also hier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 Prophet Suleiman war noch nicht geboren. In diesem Jahr war er geboren. Ist, ist, ist er geboren? Und Allah sagt ihm: Hast du nicht gesehen, was wir al-mtara kayfe fa'ala Rabbi Hast du nicht gesehen, was dein Herr mit Leuten von Elefant gemacht hat? Und der Prophet hat das nicht gesehen. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass der Prophet sallam, er glaubt,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 Wahaf, apaiz disword ini? Wahaf, wahaf, wahaf. Itu, itu, itu. Saya pasti pasti lihat. Itu, itu, itu. Itu, itu, itu. Itu,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 die vögel vor maghreb und vor fajar alles fitchen of eidmar bei subhanallah das ist tasbih das ist ein gebet alle auf eidmar zum beispiel ist es ein bau und alle auf eidmar vor maghreb wo wir subhanallah اذكار الصباح و المساء wo wir اذكار بفور دختم فجر بفور مغرب aber alle die himmel die die berge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 Aku tidak, dan, dan hal, bukankah? Mengapa sih ini? Bukan Allah takkan bukan semua. Subhanallah. Dan, banyak manusia. Allah katakan semua manusia. Subhanallah. Lihatlah, lihatlah. Semua ciptaan yang tidak punya akal.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 Betallah, tapi, untuk banyak orang, istilah itu salah. Itulah keadilan Allah. Dan orang yang tidak dihormati oleh Allah adalah orang-orang yang tidak menghormati Allah. Orang yang tidak dihormati oleh Allah adalah orang-orang yang Allah. Orang yang tidak dihormati oleh Allah adalah orang-orang yang tidak menghormati Allah. Orang yang tidak dihormati oleh Allah adalah orang-orang yang tidak menghormati Allah. Orang yang tidak dihormati oleh Allah adalah Allah. Orang yang tidak dihormati dem kann keine Ehre geben. Hier, das der Beweis hier. In der Niedrigung und keine Ehre. Und niemand gibt denen die Ehre. Wenn sie nicht Allah anbeten, niemand gibt denen die Ehre. Die Ehre gibt nicht im Geld oder im, oder im, im Autos oder im Gold oder in Allah oder allem. Keiner dem kann keine Ehre geben. Jadi, bila tidak Allah anjatet, ia rendah. Untuk wen ia cari, kehormatan di tempat lain, orang lain memberikan kehormatan itu, dia tetap rendah. Tidak kira apa yang dia pakai, tidak kira di sisi mana dia berada, tidak kira apa yang dia lakukan, tidak kira dia mengendarai model mobil terbaru, tidak kira apa yang dia lakukan, dia tetap rendah. Karena Allah tut, was er will. Allah tut, was er will. Das Wille von Allah ist universelle Wille, der rechtmäßige Wille. Also die Tiere, die Bäume, Sterne, Berge, Mond, Sonne, die haben Wille von Allah, die rechtmäßige Wille von Allah äh, praktiziert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 haben die rechtmäßige Wille von Allah nicht praktiziert und das sind die Kuffar und die anderen Schäfler äh, und andere Sorgen von, von Menschen äh, Habt ihr das verstanden, diese diese diese Eier? Habt ihr verstanden? Also aus diesem Eier Aus diesem Eier Usul, Fiqh und Aqidah können wir viel, viel rausnehmen Firas. Jadi, ibu afdhaluk, itu adalah suatu kehormatan dan Alhamdulillah, kita adalah orang yang afdhal. Kita harus selalu mengucapkan Alhamdulillah, bahwa kita telah dihormati oleh Allah. Und Alhamdulillah. Jadi,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 Aljinn, die haben sind auch beauftragt. Es gibt auch Muslime und Kufaar. Auch Muslime, die praktizieren richtig, Muslime, die die Freveler, die praktizieren nicht richtig. Es gibt bei den Christen, Juden, Atheisten, alle sind auch wie Menschen, es sind auch Gruppen, Gruppierungen, genau wie Menschen, es sind auch beauftragt. Die beten auch, gehen zum Hajj.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 auch beauftragt und Allah Subhanahu wa ta'ala zawwa ma khalaqtu al-jinn wal-insa illa liya'budu li shabab li jinn und die, und die menschen erschaffe damit sie mich wie die also zweites bedingung ist die beauftragung bezieht sich auf die menschen die jinn dritte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 Alah silih hat. Tuhuhih Robobi, fikir, tidak fikir, Tapi Allah Subhanahu Wa Taala, tadi er ags untuk Allah, ham, bus, tadi Allah di di tayl untuk tuhuhid Robobi. Allah Subhanallah, Allah yang syarvan hat, tadi Allah dengar Allah, dan bet, dan bet, dia er ags untuk Allah hat. Tadi Allah lihat Allah, dia boleh dengar, dia fikir, tapi dia fikir tidak fikir, tuhuhid Robobi damit er zu Zuhid al-Uluhiyah damit er Zuhid al-Uluhiyah praktiziert weil Zuhid al-Niyah wo gibt es Niyah Zuhid al-Uluhiyah die Absicht er kann doch nicht die Absicht er kann beten aber er kann doch nicht die Absicht richtig existieren lassen deshalb ist er nicht beauftragt also er kann beten er kann Er kann beten, kann fast, kann Sadaqa machen alles Vorbereitung, Und auch alles, er bekommt auch Lohn, alles muss er haben für ihn. Und jetzt, es gibt ein Problem, jetzt. es gibt viele Eltern, die bereiten, er geht nicht für die Beauftragung vor. Und ich habe wirklich manchmal gehört, viele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 auch beim Mädchen, sein Schiemen werden dick und seine auch Haare und in anderen Zeichen, er kennt diese Zeichen. Aber mit dem Alter ist 15. Die Wissenschaftler sagen, dass, glaube da schon beantwortet,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 normalerweise der Verstand die die dritte Bildung schließt den Verstand ein, weil ein ein Jugend den 15, der hat seinen Verstand, Der hat einen Verstand. Der kann viel verstehen, kann Robobie verstehen. Kann ab sich verstehen. Es gibt die haben diese diese Wirkung allein gemacht, weil es gibt der Verrückte, jemand der sein seinen Verstand verloren hat.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 noch eine andere Bedingung das Verstehen das Verstehen der Beauftragung. das, Be das Verstehen der Befortragung zum Beispiel jemand der schläft damit wir den Schläfer damit wir den Schläfer ausschließen das ist nicht der Schläfer von von, von journalist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 und kommt jemand, der sagt, Subhanallah, Asar ist schon da, wo hast du dort gebissen? Subhanallah sagt, ich, ich, oh Allah, habe ich nicht, äh, habe ich nicht daran gedacht, ich habe überledigt, mein mein Kopf war nicht da. Also der versteht auch nicht, der versteht nicht. In dieser Zeit hat nichts verstanden. Wie er hat er den gehört, hat nicht verstanden. Er hat nur mit seinen Ohren gehört. Auch jemand auch anderen, unaufmerksamer. Iemand verges hat vergessen, zum Beispiel. Iemand hat vergessen. Zum Beispiel sitzt da und hat vergessen. Dort ist auch nicht beauftragt. Ist auch nicht beauftragt. Hatte vom Propheten salam Rofiq alqanamu anthalat, hat es ein Sabieh, hat er jahter ihm, das bis er Und bis nun, die Folge ist er Auch der der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 Dan gottatist der investat er muss nachgrund weil allah hat hat seine entuldigung genommen ar-ar-rob und hat ihm die ehre gegeben er ist noch in der beauftragung hat die ehre noch aber die anderen z.b. der kafir z.b. die hat kufaret z.b. die hören die muslim und viele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 Apakah anda memahami semuanya? Anda memahami semuanya? Di mana anda? Okey. Saya tidak tahu. Okey. Terima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 die schmeißen ihm von einem Berg was fehlt ihm was was fehlt ihm ist, ist ein Mensch ist lebendig ist mehr als 15 Jahre versteht was was, was fehlt ihm in Bezug auf Beauftragten ist er beauftragt ja genau die Wahl hat keine Wahl Er hat keine Wahl. Er kann nicht, er kann nicht seine, wenn er zum Beispiel kommt von von den Bergen und zwischen dem Berg und unten, die Erde, er kann nicht sein Körper äh, die Richtung von seinem Körper ändern. Und er sagt nein, er hat nicht die Wahl, er hat die Wahl verloren. Das nehmen wir auf Arabisch: Al Bulje, Al Bulje, Al Bulje. Si dari timingnya asal, a shirt yang berdikara. Mengτοikan puluh dia. Alcohol dan punya air. nih gunung... problem jarak YaRun. Yang air-料 nya bangar. Wajar. Also, al al al jah, tuh itu genotipe dia habim genotipe. Dia geno dia genotipe, atau geno genotipe dia habim genotipe dia ada Man mana? Mana kan? X. the ah, ah, so, yeah, saya ada Achso, kann man nicht schreiben? So. Kann man nicht schreiben. Ja, das ist, das ist Al-Bulja. Moment. Also die Zeichen Arabisch gehen wir nicht. Al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 Es gibt eine andere, Al Mukara. Es gibt eine andere, Al Mukara. Al Mukara, da gehts vögeln. Da gehts vögeln. Da, da gehts vögeln. Al Mukara. Al Mukara. Al Mukara. Abu Abuš, al-Bukra, al-Bukra. Hah. Ia, kalau beri seseorang, apa yang hilang dari Bukra? Apa yang hilang? Saya katakan kepada anda apa yang al-Bukra itu. Seseorang yang memberi dia berkata, "Jika kamu membunuh orang ini, orang ini tidak akan membunuh kamu. Entah kamu membunuh orang ini atau orang ini tidak Apa yang hilang Jadi, wissenschaftler mengatakan fit in di alam. Mereka menghitung di alam, menghitung keadaan di alam. Tetapi itu tidak benar. Itu tidak benar. Jadi, seorang imam, seorang syekh, imam al-Attar, memiliki satu kumpulan buku yang disebut Jami al-Jawami, laporan al-Attar. Dia tidak mengatakan itu dari al-Attar. Dia berkata, buku itu ist mir schade es gibt die Präzision er sagt das fällt ihm nicht die Wahl wenn wenn wir ihm sagen töte diese Mensch oder wir töten dich, er hat die Wahl er kann sagen nein ich töte ihn ich töte mich er hat die Wahl zwischen er töten diese Mensch oder wird getötet also er hat die Wahl was fehlt ihm was was fehlt ihm was hat er nicht was das ist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 Tawar Das ist Al-Mulja'ah Was hast du geschrieben? Al-Mulja'ah Al-Mulja'ah Das ist ein Lame hier Al-Mulja'ah Dieser Hemsa ist auf dem Lame Ist auf dem Elif Al-Mulja'ah Und du hast ein Lame vergessen Zwischen Mi und Jiem Al-Mulja'ah Du hast ein Lame Zwischen Al-Mim und Jiem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 Jema'il Jawa, Mial Ibn Subki dan di bawah itu ada yang terlalu dari Imam Benani Benani Benani Benani berbicara dengan Ibn Subki mengenai dia berkata dan di bawah itu di bawah itu terlalu dan di bawah dan di bawah dan di bawah itu adalah yang lain itu seperti yang berbicara dan di bawah Das Buch ist maschaallah sehr wichtig, aber sehr schwer. Das ist sehr wichtig. Ich ich wenigen Lerne von das Buch. Das Buch äh geleert. Also, in über suche in dem Buch hat, da ein Buch von 100 Buch von Usul Fiqh geschrieben. Das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 ويش حي بياد اسعد رئيس دي الحمد لله فاتح سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا الله استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته